Рефлекси – спинний мозок Вся діяльність нервової системи побудована на рефлексах. Рефлекс – це відповідна реакція організму на будь-який подразник або вплив, який здійснюється і регулюється нервовою системою. У рефлексу є шлях, по якому має пройти нервовий імпульс. Він називається нервовою дугою. Нервова дуга складається з декількох частин – Нервового закінчення або рецептора, що сприймає подразнення Чутливого шляху, що складається з нервів, по яких сигнал від рецептора біжить у ЦНС Ділянки ЦНС у спинному або головному мозку, що сприймає цей сигнал Рухового шляху від ЦНС до органа Органа, що здійснює відповідну дію Деякі рефлекси даються нам від народження Вони називаються вродженими вони регулюють роботу серця, кров'яний тиск, рухи з травоходу і кишечнику, а також багато захисних реакцій організму. Наприклад, ми різко відводимо руку, тільки-но доторкнувшись до гарячого. Блимаємо, коли в око потрапляє пилинка. Кашляємо, поперхнувшись їжею. Наша зіниця моментально звужується на світлі. Упродовж життя ми набуваємо безліч нових рефлексів, які так і називаються «набутими». Наприклад, водій автомобіля здійснює ряд рухів механічно, не думаючи про те, що він робить. І навіть коли цей водій не веде машину сам, а сидить у ній як пасажир. При виникненні небезпечної дорожньої ситуації він мимоволі робить рух ногою, ніби натискаючи на педаль гальма. Велику роль в утворенні рефлексів відіграє спинний мозок. Він може сам без допомоги головного мозку здійснювати деякі найпростіші захисні рефлекторні реакції. Крім того, він проводить нервові імпульси до головного мозку від рецепторів, розташованих у шкірі й інших органах. А також проводить нервові імпульси від головного мозку до органів. Спинний мозок схожий на джгут, завтовшки приблизно 1 см. Він захований у канал, утворений відростками хребців, у центральній частині стовбура спинного мозку міститься сіра речовина – скупчення тіл нейронів. Зовні знаходиться біла речовина, що складається з їхніх відростків. Від спинного мозку відходить 31 пара спинномозкових нервів, які йдуть до всіх внутрішніх органів і кістякової мускулатури. Якщо спинний мозок ушкоджений, то зв'язок між головним мозком і органами порушується. І через це відбувається втрата контролю над діяльністю тіла. Людина виявляється частково або повністю паралізованою.